Nu departe de Roma imperială, îl scaldă apele limpezi ale râului Anio. În acest ținut se află mica localitate Tibur, cunoscută pentru vilele sale cochete ca niște cuiburi albe, în care își petrec verile potentații Imperiului lui Augustus, bogătașii romei și curtezanele la modă. La marginea Tiburului, între colinele smălțuite de jucăușele culor proaspete ale florilor, fântâna blanduziei își susură zvorul limpede și rece pe fețele scurunțuroase ale pietrelor de cremene. Regul peizaj pare încremenit în vraja nopții care cernă pulbere de argint din înaltul cerului spuzi de miliarde de stele. Departe, răsună tânguirea domoală a unui fluier. Păstori și păstorițe se trezesc din somn. Stelele încep să pălească și umbrele nopții se topesc sub focul zorilor. Pe cărarea care coboară spre izvorul blandă zilei se ivește făptura gingașă a unei tinere fete învesmântată în alb. Mersul ei lin, unduitor, o asemănă cu o ninfă, cu o naiadă, cu o plăsmuire din cântecul unui poet. iaca de îmbăcrată, și si cimbru, și si sulcină, și si ierburi de câmpire, și si plante de grădină, ce de mai flori în cale îmrăsar jur împrejur pe locurile acestea aproape de Tibur. S-ar crede că în grabă frumoasa zee flora a părăsit și surprință de aurora și-a mers ca să se scalde în o cu ea, având de martor numai pe mine și o stea. Eu am cules pe urmei i comara parfumată și-am împătit pe frunte în cunună și mi-am împlut voioasă cămașa de la sân să-mi alim simțirea și gândul să-mi alim. Hai, scumpe surioare, cuițându-ne sclavia, să ne oglindim în apa fântânii blanduzia, unde fața ei se zice că după a nostru dor apare în faptul zilei un scump liberator. Să duc coda livinii și spada de rugină s-o șterg? Vine! Cine pe apă se înclină? Stăpânul meu, Horațiu, cu mintea cam în zbor, ar zice că naia naiada acestui mic zbor. Ce face? O fântână cu apă limpezie. Arată-mi pe ursitul. Dar vezi, plăcut să fie. Eu sunt. Ah! Ce te sperii? dar nu-s de Tu ești frumoasă fată și eu frumos băiat. Privește. Dar de unde ai răsărit? De acasă. De aici, vezi? Horațiu invită mâini la masă pe Ginga Lidia Mergeam, dar te-am zărit și iată-mă prin Farmec deodată în loc oprit. Ești sclavul lui Horațiu? Sunt Galus. Al meu tată a fost un brem puternic în Galia Comată. El s-a luptat cu Cezar neîmpăcat, a prins. Și s-a ucis el însuși când s-a văzut în lins. Eram copil atunci. Dar tu ce ești? Eu? Cine? Sunt Geta, o victimă a Romei. O, destine, aceeași umilire ne dat la amândoi, sclavia. Dar ce-mi pasă când vems cu noi? Când zea de la Pafos te-a scos în a mea cale, să prindă mele lanțuri de lanțurile tale și în veci legat de tine, să fiu un semizeu, precum ar spune în versuri cântând stăpânul meu. Bun este el cu tine. O, bun de pus pe rană, încât eu lângă dânsul uit soarta mea dușmană. El vine câteodată aci, lângă fântână, de muza dragă condus cu drag de mână și pe tăbliț de ceară, scriind cu un stilețel a muzei blând de șoapte ce aude numai el. Aici? Da, căci fântâna îndeamnă la răcoare frumoasele vecine de versuri iubitoare, dorite ca să vadă pe lor poet visând și sub stejar la umbră, minuni improvizând. Lidia, Și ea vine? Lydia cine este? Vacantă între vestale! Vestal între neveste. Atât de bine știe cu chip amăgitor să tulbure simțirea oricărui muritor. A fost ea multă vreme în strânsă legătură cu dragul ei, Horatiu. Și? bate m gură pe gură, destăimesc secrete intime de poet ce nu sunt ale mele. Și eu am un secret. Dorești să-l afli? Care? Aș vrea pe veșnicie să fiu al tău, Horațiu, și tu, a mea, Lidie. O, oh, taci! Dar duce cu cuvintele ce spui lui Scaur sau lui Hebro, călă, cumpita lui, plama și grele chimri, și pe loc expus. Hebro? el, ia mă o de furie condusă. O, oh, nu mai spune, Jeta, Mă apucă sudori. Te este așa, însă. Cum te găsesc în zor pe aici, singurică, de casa lui departe? N-ai teamă de pedapsa de care o să ai parte când tu îi întoarci acasă? Nu am grijă în acest rând. Stăpânul scaun scaur însuși m a poruncit oftând să adun în faptul zilei și flori și puruiene. Natal, nicodoleana Sulcină, Sânziene și altele pe Valea Sabină. Să le scag în apa cât soarele nu-i cald. Și ce vreau eu să facă din ele? Scaldătoare! Bătrâna Canidie, vestit-o a spus ca să se ude în șapte nopți pe trup cu sânge de năpârgă, de buhnă și de lup. Pe când ea îi va face de scânteci fioroase în dealul Eschilinus, topind la foc de oase o galbenă pe pușări de cear. E nebun! la șcălare pe o crangă de alun, luat vârteși în goana farpiilor grozave, <laughs> Și pentru ce se spurcă în farme și o trabă? În taină șoptesc sclavii, că ele n am de tine? De parte de mine, ce De cine, dar? Se zice, de una din vecine ce își bate joc de dânsul lăsându-l în suspine. O fine era, poate. E așa de colo, vezi? În vila cea clădită pe o culme, între livezi. Și colo? Mai departe se valța noastră casă, cu roagă coronadă deasupra pe terasă. O văd. Suntem aproape. Și poate chiar meniți, scurtându-ne cărarea, să fim nedespărțiți. Ce zici? De o întâlnire mai pot avea sperare? Când? Când i-a fi lui de voi Ascultă! Printre ele aruncă la un loc furzit și mă trec și Scai și Siminoc. Când s-a udat curezul, să-l usture la piele. Să-ți primească iarăși capul Vine aici, Horaciu. Te las, o iubit. Mă duc. Și nu m-aș duce. Dar vine și zgrebiți. Să ne scurtăm cararea. Amor. despărțire, Să fie oare în lume atâta fericire. De câte-mi spuse Galus mi-i Mi. Dar el s-a dus, cu mine el nu mai a grumit. Ah, sclavă, sunt dită durerii până la moarte, și fără vină în viață, victima crudei soarte. Nu știu ce simte. Îmi vine deseori să plăc. Nu văd o păsărică oprită noaptea în crâng, Aș vrea să zbor la dânsa rugând-o. mă duc, mă duc cu tine pe unde aripa zboară. Și-a mă mi-aduc aminte cap printr-un vis duios De un viers, cântat de mama cu glas armonios. În Risc share jarul, o vei deveni tu încă celebră într-rizboare, când voi cânta stejarul ce de rădăcină aia tânga, un din care ieși vieoaie și dulce ca nectar. Fântâna mea iubită! Ce glas pătrunzător aud lângă fântâna? O tablou cântător, poetică-i romana-i sau străină. Ia cânt un viere din Dacia Transalpină. Destul atâtea de visuri. Să plec acum, e timp. frumoasei cajunia cajunia, din Olimp. Copile de regălașe. Fi ferice ca gândul, ce spre tine m-a îndreptat aici. Spune-mi adevărul, din care lume ești și cine-ți sunt părinții pe care îi veselești cu scumpa ta privire? Părinții mei, sărmani, pierit un istru în luptă cu romani. Orfană, pașajună. Și sclavă. Tu? Tu? Da, răpit mă de acasă un crâncen mercenar. Și în Roma, sub coroană, de el am fost vândută. De atunci în josire și în umbră sunt pierdute. Și cine azi dispune de tine pe pământ? Ah, scaun. Acel liber ce n-are nimic sfânt, cum n-am avut eu parte să te plătesc în aur, răpindu-te sclaviei și ghearelor lui scaur. N-au vrut cu mine zei să fie îndurători. Buneam din ceruț aspru oricare negri norș, îngrijire aveam de a ta junie că nu ai durerea, uitând-a Ești bun, pe cât ești mare. Tu poți, dintr-un cuvânt, să mângă, eu să ce în desperare, sunt. Dar ca să merit raiul ascuns în natanilă. Ce sunt eu pentru tine?" Ce ești, dragă copilă? Ești nobilă odraslă, a acelui brav popor ce știe ca să moară când nu-i învingător. Și meriți cu tot dreptul de este în cer dreptate, respect în omenire și în Roma liberă." Ah, aste mari cuvinte în veci nu le uita! Cu ele soarta maspră de-acum voi înfrunta prin ele al meu suflet la mândrie, țăcile de Horațiu au fost rostite mie. Tu mă cunoști? De unde? De aici, din îndepărtări și din al lumii splendid concert de admirări. Dar cine te cunoaște cu a ta, se pleacă nu mire și se robește ție. Horațiu, sunt o sclavă, nu am nimic al meu, primește asta cu lună! o kin numelui tău. Copil, suflet nobil, ce faci? Ce faci? Ai minte? Sărut pe a ta mână, duioasele scuvic. Oh, ce stranie ființă, aș crede că am visat de n-aș vedea în mâna cu luna ce mi-a dat, cu luna împletită cu flori de primăvară, ca dânsa. De deci ce se grebita se dispară? Era mișcată, lacrimi jucau în ochii săi, nu îndrăznea cate pățiși în ochii mei, și glasui în suspinuri, și pieptul în mișcare, și fața luminoasă, și jume exaltare să fie La mea vârstă? ce poate O, sunt uimit ce simt acum în mine De mult, nu am simțit de mult De când voioasa Și fara, nicam junie umple umplea tot universul De amor și poezie Cununa asta simt neprețuit odor privindu o are un farmec mult mai atrăgător decât acele toate coroane strelucite, în capitolul romico cu fară dobândite a avut amar triunf, dar jur pe Dumnezei nu e triunf mai mare în câmpie Lizei pentru un poet ce aspira la gloria divină ca sacra îngenuchere de ginga și virgii. Cuvintele din urmă Cuprinde în sânul lor o taină, izvorită din inimă, cu dor. A, cine te cunoaște cu-a ta, Se pleacă în mire și se robește ție. Dar cine are parte de-al ei duios amor? Poetul ce nu moare? Sau omul muritor? Poetul e tânăr! Când omul îmbătrânește și geniul, nu tipul încântă cântă și răpește. O oh, mare cugetare, fiord al iernii, vânt, voi puneți amorțire pe linii, având și umbra îndoierii pe orice nălucire, că cu de nu pot avea ce-ar zice Roman întreagă când s-ar vesti prin ea ca o copilă, sclavă, ocupă mintea mea, ar zice cum un hot, ce-ar în spațiu, satir, acum, ajuns-a satiricul Horatiu. Ai sucul vieții tot fierb în al meu sân, coroana e căzută dar fruntea nonclei. În ce Horațiu scoate tabletele de ceară pentru a înscrie pe ele gândul plin de îndrăzneală cel de avântul inimii sale tinere, printre stejarii care străjesc frunte la blandoziei, se ivește electrica lectica luxoasă cu baldachinul de purpură și aur a neerii. Vestită actriță, urmată de numeroase însoțitoare care îi poartă umbrela de soare și șalul din fir de borangic, se apropie încet de poet. Bun. Acel ce vede trecând o fericire și nu i ține calea, s-o cu grăbire. Și mai nebun, Eu acel ah! rațel nepăsător, se scapă dintre braței norocul fugător. Nu este așa o Era Lera, ce minune! Tu steaua Romei, zea plăcerilor <coughs> nebune, mai astrăcântărează pe câmp, în acest loc, cum? Cine știe, poate că alerg după noroc? Tu? Eu? De pricepe nu pot, nu sunt augur. Ascultă, de luna aici lângă ne Nera, steaua Romei, de tine așa numită, trăiește acum retrasă din Roma, părăsită. Nera Filomela e chiar vecina ta și tu n-ai venit încă. te rog, mă ierta, am fost și sunt. Admira inimi pornirei, e stranie încercarea dar are să sa amărire. Eu am decis în gândul să fac întâiul pas spre cel mai viu luceafăr din falnicul Parnas și zic Vrei tu, Orațiu, să fiu a ta iubită? Eu care sunt de-o lume urmată și dorită Eu dintre toți poeții pe tine te-am distins Aș vrea să zic venitam, văzutam, văzut și-am și, și ea, și ea în mine numai poetul vede Nero, ale tale de Mă crede ar îmblânzi pe cerver, și-ar face un mort viu, dar... Spume! În auzul mi răsun acum târziu. Târziu? Iubești pe alta? Oh, nu! Iubești? Pe cine? Pe nimeni. La mea vârstă crescu, că se cuvine? Un geniu vârstă Dar omul e mâhnit când în amorgul vieții pășește neopri. În tainele naturii e lege ca să zboare amurgul către noapte, aurora către soare. Jignite de răceala lui Horațiu coboară din lectică îndepărtându-și slujitorii. Trupul ei șerbuitor tremură sub strevezia rochie orientală. Le-am ofensat, ne Pe mine? Nu. Mai iartă. Cu tristă înțelepciune a prins un dor se șarf. Mâhnire, nu ofensă, nimă simțesc. De visul cel mai dulce. Ah, să mă despărțesc. Păcat. Așa vrea soarta cu noi, Oraciu, fie. Amorul stins rămâie frățească amicii. Și ea nu se va stinge. Mă jur pe Apolon. Acum poate. Amice, din înaltul eliconde îți va permite muza să te cobori în vale. La vila mi te abate din visurile tale. Ah, da, și chiar acum de vrei. Mă întreb de vreau. Îmi place a vedea vulturi zburând la cuibul meu. Orați cum oh. era! Mecena cu postum! De unde? e la Roma. De zon? de cum! Ni s-a stricat ca ruca, dar nu suntem de jale când Iuno ni s-arată cu grațiile sale. O, mi e tot vurdal! Tot flutur! Ei, ce vreți, de veșnic focul nebunitine de săciune care scoate mult fum, puțină par. Cu mine nici vulcanul văzut nu se compare. Te cred! Orațiu, te las cu amicii tăi. Când te acasă, vă aștept pe câte trei. Da. Tom am urma oriunde. dar să ne faci plăcere de a ne cânta trei imnuri. Ori care le veți cere. Veniți, concertul meu astăzi va fi înveselit prin comica încâmparea unui barbar scimitar. Ce... Oh, toată... Scaur! Scaur! Cel putre de aguție ce pielea ei se îngrașă de amor. Și lăcomie, am auzit de dânsul un sclav înfumurat de scaurul seminu din lanțuri lipe. Ar vrea să mă coboare la el pe punți de aur. Eu râd, veniți să râdem. Venim, de lendu scaur. Acum că suntem singuri o rație amic răspunde. Stai pe gânduri? Ești trist. Ce Nimic. Nemic. De patru luni amice din Roma zgomotoasă ai dispărut și lumea surprinsă, curioasă. Chiar însuși împăratul cu tine obișnuit se întreabă, ce devine poetul favorit. Zoil Pismaș pretinde cu zâmbetul pe buze că te-ai retras deoparte ca am părăsit de muze pe o stâncă din ciclade, plângându-te mereu și închipuind ți falnic că ești un prometeu. Ha, nu, n-am fugit din Roma, nu m-am retras pe o stâncă. Dar am avut o sete de o liniște adâncă și am alergat aici, în câmpul înflorit întocmai ca ostașul de luptă ostenit. Cum? Tu, adoratorul frumsetelor romane, distins de patriciani, iubit de curtezane? Orațiu, orice spune nu fără un grav motiv, te izolat aici ca un tablou vosca tine oaste lui Cezar și mecena? Că lumea, la clamă, nu părăsește știu-i Horațul, e lesne de, de era Neera, cântăreața cu care l-am găsit, i a de strâns la sânul ca pe un scump tezaur, Legat în mii de noduri cu fir de pâr aur. A, ferie, ce de orați. A, eu îl înțeleg, eu care așa de de mă leg și mă des. Postum, ești încă tânăr și inima stă tot zbur de la glasul Afroditei. A mea acum e surdă. Ce? Nu mai ești cam nicio, să nu se mai bate pieptul? Ata în chipire nu se lumea de visuri. Însă n-am curajul să ascundă mă de a lumii sardonică zâmbire, căci gândul de izbândă sub frunte veștejite e ca o spadă, știrbă în teacă ruginită. Pe când ar tinerețea cu pastre un fător de mine se desparte, lăsându-mă îndor, eu umplu a mea cupă cu vinul din amforă și un chin, făcând libații la veselă, auroră, culcat pe iarba verde, aproape de un izvor ce fură ochii, gândul în cursul său ușor. Atunci. La răcoare, gustând O pace dulce, Chemuza vregălașă Pe brațe-mi să se culce Și încoronat pe frunte Cu foii de trandafiri, Văd hoare vii de nive, De fauni, De satiri, Și uit senatul Romei Cu vorbele pompoase Și uit chiar omenirea Cu poftele hidroase. Amici, Iată secretul. Da, îl limbe, ca ca postum. te face în viața câmpenea și a brăzdat cu Porți jignire în suflet. Cezar se opune la blânda de Ovidiu ce moare exilat. E să fiu chiar revoltat. E victimă. Nu vrea să se mărească pe bine. Tot mai e la clemență de la plecat se vorbește că ne un codex de arta poeziei, Auguste. supune-te îngrabă la Ordinul Supre, un sigur prin nobil a-i cântat din trista exilare. Ah, oh, pe mine a căzut! În scrisul mecenal. Unde? Unde? N-am cea... fatală. Și ce ne îmi concentrasem întregurile, se lasă un monument, dar... pierdere fatală, căci ea va deveni mortal. Deveniți tragici și ca pierdută? Vi scrie um, să mergem sprinte-n duși de-a al nostru călăuz. De-a tale grații însă postum nu face abuz, Pe scara bătrâneții te urci tot spre junie Și de pe vârful scării cade în copilărie. Mă urc spre fericire învingător, Femeia-n în spinge cu brața prăgătoră. În timp ce Horatiu, mecena și postum se îndreaptă spre locuința neerei, pe colină apare, greoi și puhav, Scaur, învestmântat într-o măreață togă de mândru patrician. E purtat pe trudnicii umerei vieților sclavi loviți cu furie de biciul împletit pe care îl mânește fără milă Hebro, omul de casa lui Scaur. Nu uite! Nu uite! Nu uite! Nu uite! Nu uite! Nu uite! Nu uite! Hei! De parte ce-a prins! Orea, umane! Storce cu! Aţi meritat în parte! Gătește i ceva spinare! Văd acolo nişte oameni. Unui Horatiu! Ce-l slap şi încă Ați cum acest nume pocit mă pe mine. Azi nu pot ieși în lumină. Eu sunt cel mai un drept de ură încontra lui orace. Așa Eu nu trăiesc, ci s-a din persis scoadă. Cu piepturi volupte. Nu mă în piatră de paros. De atunci, sângele-mi mă muncește. Aș vrea. I-aș da zauri, Dar ea puteți voi înțelege, pe un om uh, cu-a mea figură, un om uh, cu starea mea... nu-i de greju, doare mulțime. stofe grele de chir, mândre covoare, parfum de la Indus în bază de glimbar, unic tot ce e mai scump. Apără-l vorbarăţi, s-o albă căţeluşe. Apoi când la Nehera am am dus, chiar de la dihania ce Hania de verde capul mi-a zburat, și totodată și-a fărat de pulpoamă cu ah, Dar, cred că spre răzplată zburdalnică în ieri te fi primit cu brațe deschise. Ah, viperă! Când de are mele daruri, am vrut să fiu plătit măcar cu o zâmbire, ea m-a disprețuit au ah. mult mai scumpe haruri trei versuri de horațiu decât a mele daruri. Ah. Trei versuri de horațiu! Atunci ce-ai -ai ce mai făcut? Rire? Dar la picioarei rugându-o am căzut și ea m-a lăsat Cluto în treșta mea postură și a ieșit din casă cu hohotul pe gură. Cum? Fă-mi ode ca orați! Ode! Ode! și ode în Eu, un cu aguție! Nu-i treaba mea? Nu, scaul! Cu drept ești supărat! E treaba unor treptor ce nu au de mâncat, cum sunteți voi! Eu cumpăr tot. Ce poeste-mi place! <sus> nu mă înșosesc la versuri. Deci nu pot o reface. Ai bine urmas sfatul ce-mi canidia, Să arunc bănuți de aurcolea în blanduzia. Torul de vrește ce mi-a făcut, Să <sus> ajungă finerii și a blăgut. <sus> Ce văd, ce văd? Ați vâlinat pe o moare. Acum, la nea, herice scauz, moare. Ia te-a poftit adânsa. Eu te-ntr-o vedit tău. Hai, gluto! Hai, soile! Sărmanilor, veniți pe -să mus armoniei cântând, s-auziți. Ă? Eh? Unde? America! Voi, sclavi, legă ce să-mi duceți ăla, spinare! fiecare sclavă a nici de lovituri de bice. Acum în curte îndesc durerea sau șâneaca mără. spinarea strobil. Nu simt durerea. Tilar moartea. Poate. Nu. Răbdare. Ia-mi privește cum joacă amândoi la mura în nepăsare și bătuți ca noi. Din pruncie Opte. sunt ai sclaviei pradă și omul pe prânci cade sub lautul cel Opte. de pradă. Păi! uite, șapte! Nu da! Șapte! Zecele-și te mai Niciun! Acum, la urmă, ce numărai? Eu șapte! Ba nu! Vita fără pai, chiar acum voios mi-a poruncit să pregătesc pe astăzi un prânz nepomenit, căci au să-i o oaspeți de frunte, mai cu ne era pentru care sărmanul își face samă. Atât l scos din minte și mi-l-a prins de nas vicleana cântăreață cu dulcele său glas, cât el, fiind la tânsa cu tigva tulburată, i-a zis, cea întâi ființă de casa mea legată, Ce-ți va ieși înainte cu flori pe pragul meu, De-a fi un sclav, un liber lui în dorul tău. Frumos, și prin urmare eu, ca un om cu minte, Când va susține era, îi voi ieși înainte, Și așa de o de amor -ai folosi. Și scauri fără voi, chiar aș mă desrobi. Apoi, ieșind în lume din a sclavii haină, Cu averea grăsulie ce-am adunat în taină, Dar cine vine? Geta. Ah, Geta, vin cu alea. Ce vrei? E frumusică. privește în fața mea. Cum crezi tu că m-ar prinde fădu la libertate? Nu știu. Ba nu, nu răspunde, dân frică la o parte. Cum crezi tu că m-ar prinde? Adevărat să spun? Da, spune. Ca pe o bucuda, cu pene de făun. Pe Ce-ai zis? De-aș crede-o proastă de nu te-aș glumeață. Dar te găsesc cu mine de studen îndrăzneață, când porci zi și noapte, îți bici la meu. O, nu mă că lesne, cât vești smut și rău. Nu te îndrăji, sărmana, mea mânie, când știi că în scurtă vreme tu ai să-mi fii soție. Nu, mai degrabă, hei, bolule, de s vedea un șarpe din Lipia un unii corindunea. Întrăznești în față-mi să arăți împotrivirea ordinului scaur? Dar știi ce pedepsire te așteaptă, închisoarea în beci întunecost cu furca în gât, flagelul genul cumplit și noduros ce lasă pe spate. În frunte, în fierarea, cum fier prins. Ah, tremur. Auzi? Stigmatizarea și moartea. Moartea! Fie, asta! eu prefer să supăr schimjuirea, rușirea și săbcer. Dar pentru ce încontră-mi atâta dușmănie? Și mă întreb tu, Hebro, tu, fiară de urgie, hien îmbrăcat în piele de om, Gălău, ce pe-a ta urmă blestemul greu, crud, apric cu ai tăi semeni și care-l lașitate să ruți cu chiar biciul ce te dă. Vierme! Tu ce mără te-a cu clasul tău semezi? Tătun mea viață, iar a ruptat eu dispreț! Nebună! Dar ce-mi pasă de ce-ai spus? Atât de jos, tătării, iar eu atât de sus, am -mi pun mintea cu fată, gen curând smerită, te-am îți prânge va fi prea fericită. i în i în şi... noroc că sunt chemat de scaur. Am să te pun pe foc. Ce o să mă fac? Pedeapsa barbară îngrozitoare mă amenința aici și sprijinam sub soare. Sunt singură, expusă la crâncenul destin de a trăi cu Hebro sau de a pieri sub chi. Ce o să mă fac? În lume să fug! Să fug! Dar unde? În care vizuină putea voia mă ascunde să scape de -a lui scaur braț lung, răzbunător? Ah, nimeni, nimeni în lume nu-mi vine în ajutor. El singur, Galus, Galus, el singur ar vrea pate. La el se duc și dorul, și gândurile-mi toate de când la planduzia cu el m întâlnit. Dar unde-i? Sunt Zuncea, vai! Nu l-am mai zărit. Psst, ce? Galus! Galus! Am alergat aici să-ți dau o bună vești. Ah, cât sunt nefericit de a te vedea! Crezusem că tu mai fi uitat! Eu să te uit! Doar moartea să mă fi înghețat! Vai! Sunt nenorocit, amici, îndurător cum n-am fost niciodată! Încă aș vrea să mor. Ei bine, Geta scumpă, alungă-ți tu și în față cu ochi vesel privește fericirea. Eu s-o privesc în față. Ascultă, am aflat că vine azi Neera la cinănăst palat și scaur prins de dânsa în măreși măgulitoare, voind a recunoaște cu fala ei favoare, decisa să-l libere chiar azi din sclavii săi pe acela care în drumul ieșiva mai întâi. Ah, într-un suflet aici am alergat să-ți dau de știre ție. Gândește neîncetat momentul de sosire a veselii neere și, în tainică sperare, undește mângâiere, dorita libertate s-apropie din cer. Eu, liberă, prin tine și tu, tu... Eu nu sper nimic pe asta lume. Din ea agonită afară sunt gemine cu soarta nedreaptă și amară. Tu mă iubești. Ah, Da, văd tu mă iubești, dorindu-mi libertatea, amorul tău jertfești. Dar libertatea sacră de care aș avea parte, mai mult decât sclavia de tine m-ar desparte, o știi? O știu. Și spune, tu-i mai dorești să nu mai fie geta ce este, tot vroiești. Tu ești pentru al meu suflet ca raza de la soare ce luce și mângâie pe om la închisoare, și din copilărie zi bună n-am avut ca ziua neuitată în care te-am văzut. Va frânge despărțirea în piept inima mea, dar nu va putea stinge amorul meu din ea. Tu mă iubești, amice. Și poți tu crede, frate, că între a ta iubire și între libertate m-aș cumpăni eu, Jeta? Oh, nu! Jeta! Nu vreau să fiu din lanț afar și în lanț iubitul meu. Renunț pe asta, nu vedea fi ce am fost odată. Sunt sclavă, rămân sclavă, dar sclavă dorată. Gândește, libertate e viitorul tău! Ia-i o Dumnezeire, amorii i Dumnezeu! Dar, scaur! el în stare, arda lui furoare? O știu să mă flagele și chiar să mă omoare. Nu-mi pasă. mi scump chinul plătit cu al amor. E splendidă furtuna când soarele e în nor. Ah, Geta, ne-a dat cerul o inimă și o soartă. Viu cât ai fi în viață și mort când ai fi moartă. Mă arunc în lupta lumii. Lupta vom amândoi. Păi, Geta! Galus! Cerul se va îndura de noi. E timp să-nchid toți clavii. Acuși ne era bine. Ce văd? Infern. Jeta. Te crez de frile în mine, hai să fugim la istru! Să fugă? Să fugiți? Dar unde sunt eu? Hebro! Ce văd, Apucați-i! Legați-i Și triple și împarteți fără Ce Pe vânsul! Dar l în beciuri de vreți să fiți! Măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, voi toți, clar, ieșiți cu veselie în și chiar astăzi vă desprovisc cu toți! De unde știți? Pe dunșii! Pe dunșii! Pe eu! În trășniți pe mine! Fac și iară! Iar tare! Acum ne-a sunat de vechea răspunare! Și noi acum fângă! Timp nu avem de pierdut! În mine ai un frate și-n pieptul meu un scut! Hai! Ce-i ha dat? Acel strâi E sclavul lui Horatiu. Vestesc că el îndată cu amicii săi aici la masă va sosi. Rea bucuros de oaspeți, cu toți mă găsi. Tu, Geta, adă da de cupe de aur. Coroșale. Și flori de pus pe frunte. Și, și durte cu migdoale. Mecena va să vie amicului August aici. Cu prețul postum, un om de gust ce mi-a făcut mulțime de fine complimente privind a mea persoană și-a mele ormamente. Postum și cum cena vor fi, cred, în extaz când mi au vedea tot luxul conform cu al meu obraz. Tablouri, mozaice, coloane, portrine, ce-mi fac un mare cadru precum mi se și de gârșit me uimit, se va grăbi de mine și de fastul cu cezar a vorbit, și August, gust, fără îndoială, va arăta dorință, cu sca să face de aproape cunoștință. Iar când prin amicie ne vom lega noi doi, a, să te gândești, atunci a să pâne și la noi! <laughs> Dar pe ce voi mai zice când voi gusta un plus luxosul prins? Vor zice că ești unul lucrulus. treptele terase apar mimi adus special de la Roma, defilând cu mâncăruri alese așezate cu mare artă pe tăvi de aur și argint. Ei sunt însoțiți de zeci de sclave cumpărate din îndepărtatele ținuturi ale Egiptului, Caldeii și Greciei Meridionale. Îmbrăcate în costumele poporului lor, sclavele dansează acompanindu se cu ciudate instrumente muzicale. Și vom avea la masă rostești, Pluto, spune De toate cele rare și scumpe, de minune! Fațani -mi plus cu trufe și strimi de lucruri. Cu coare un și marinate mm -hmm. Pridicătoare în șiruri, pe frigărele în fript Ceea ce grațe din talai, ai fiinte și trei în În mm -hmm. un de lemn de lesbos, ce este mai bun mm -hmm. Un plin de gustos De care? De bău Alți nimi în costume fantastice, în pas de dans grotesc, poartă carafe puntecoase. În amfore să renumitele și aromatele vinuri, Falerno, Surentinum, Cecubum și Albanum, Masicum și Setinium și Chium și Lesibium. și repetiția mesei care se va servi la sosirea oaspeților i-a sfârșită. Scaurie mulțumire. Asta masă-mi va fi bună ajutor, să împingă până iera înlață împrinsător. Sper să convingă bacul salvinurilor său, că e mai mult un scaur decât un bietor fău. Orfeu! Cine? Horatiu? Orfeu? O profare! Orfeu! Îmi trec prin vine fi orice-mi turbare. E timp să smulgem masca acestui scamator ce prinde lângitorii de oți. Ce? Lângitor? Eu singur știu secretul pe care, într-o clipă, renumele de fală să cadă Secretul? Dă-mi-l! dă mi, dă -mi zonile, sicurând. Mie de sestertii sunt gata să-ți-l vând. Îi dai? Cu bucurie. Ascultă, dar, rivalul ce te oprește în pace de a-ți tu calul? Eu? care e cal? Ho? care e cal? Horatiu, acel poet vestit, posed un sclav de merit cu dânsul bătrânit, anume sus multul. lui. Ia cântă liră și proștii pe Horatiu ascultă și admiră! Eu scrie acele ore ce aveți lume, și voțul de orațiu cu ele și face nume. Scămatoare, cea de astăzi, de ușine, să-și reie el pe Cezar, dar, dar încă și pe mine. <laughs> Ia ca i o nu-l văd pe Micina, el s-a întors la Roma, Să asculte Adriena. Mm. <laughs> Așa? Adie, visuri și de trufie. Adio legătura cu Ceza. Și adus, fie, postumilus treșală lui, bogată scaur. Cred că văd însuși Plutus de-aproape când te văd. Grădina ta e demnă de nimfe. sperii... Nu, fără cu acolo în locul lui, domnești. Ai parte prea frumoasă pe lume și tu scau, Pe brațe de Danae, căzând în ploi de aur, glichira te -ar distinge de fiul un calais. Chiar Venus ți-ar surâde de fiul un adonis. Ce? Chiar mea ea? Poate, dar vrea blonda neră să se coboare. Mm, sigur, și asta te dispergă. <laughs> Și era? apare pe treptele terasei, înconjurată de mulțimea sclavilor care i-au ușit înainte pe brațele pline de flori. Neera. ferice, uimit, Nebund. Ah, oh, vină! Îmi bogate scauri, primire de regină scos în zuminainte cu flori pe săi loți și astfel liberându-i pe toți. Pe toți? Pe toți. Ne cum? De unde a aflat-o a mea făcăduință? Nu știu, ți-ai cu cuvântul? De-aia cum scăință. Da, nici cum ne -aie. sunt liberi toți, că își vreau să nu găsești aici decât un sclav. Tău, pe scaur! Bravo, scaur! Ești demn de-o favare! Să aratăm luna! iată Ești mândră, ca un și dulce, <laughs> ca lună. Acum în fața lor declara ta voință și jumele pretor postum să se consacreze a ta mărinimie lovindu-i pe cap. Eu e uzul! În aproape de al vostru suveran. Ești liberi după uzul poporului, vă amat. că sunteți liberi conform cu uzul nostru. De astăzi, viață, suflet și trup, tot al vostru. Vă duceți și vă tundeți în templul Feronin. Acestei vântre, zile, să bem vă sănătatea Da. Zile! Să ducem vin din timpul lui Bibul și Basic. Să facem trei debații, în mod cel antic. Merii, grațioase! Acă să s trei greații, sunt mod Și fără Semn, terasa se animă de mulțimea sclavelor cu harpe și lire, cu amfore și cupe de au, pe care le umplu cu licoarea vinurilor alese. Negă, ești o și ție tevi poetic, scaur. Și cum să nu devin în față cu Orațiu, ce îl ne răbdare spre o să ne orice cu dulcea lui cântare. Eu să te văd, Amice, recheam acum din cer pe muza ta. Orațiu, dă voi ca să cer și eu asta pavoare. Favoare pentru mine, dar nicio inspirare în mintea cum nu -mi vi. E Grâm se poate admite că nu ai fi dispusă când... Nu, analiră e mută. Ce ți-am spus? Adeseori se întâmplă să-ți fie mută. Să nu mai e Hirsus taină te ajută. Hirsus? Mutul? orațiu plătești tu cu maxume pe splavul tău să scrie ca tu să-ți faci renume? Ce spune? Bate câmpii, sărmanul. E gelos. Cum să vorbească altfel când de zoil în dos? Horatiu, nu te aperi? Eu? Orice apărare m-ar pune deopotrivă cu șase acuzare. Așa? Să fiți martori! Desfit, nu-l pe farnicul rațu de a face un vers măcar! Și jur, pe însușorie, să-i dau orice va ceri, în olimpicine. Să râd! Hai, crede că vrei, dacă când, acum cum de poți? Nu poate! Mm. dar privirile lui Horațiu o descoperă pe Geta, care cu o în mâna se desprinde din mulțimea sclavelor, urmată de un tânăr care poartă o amforă de aur. Geta! Îmi dai ce Postum! Nera! Sclav și oaspeți! Voi toți și mic și mare! Sunteți aici martori de orba lui sfidar. A, ah, tu pretinzi în față-mi ca când nu pot, când te-a și oplit natura, nu te-a sfârșit de tot. Aduce-mi de și mirtul Ioniei să mă pe prunte la glasul armoniei și voi, amici pe perne, voi oși vă rezemați, vă cu roze și veți și mă ascultați. Mm. Ebe, tu, alijoie iubită fică, Ce torn nectarul vesel în cupere cerești, Tu, care cu o privire în inimii, Verși lumină și dalba ta junie, În dorul sufletești, privește n mea cupă, Să se îndulcească vinul, În ochii mei privește, de mi îndulcește, Măhnirea tristă umbră, Sub tăi, dispare. Tu porți-o De splendid curcubeu, Tovarășe de cale, Ai vesele sperare, Tovarăși de iubire, Ai tot sufletul meu, Iar eu, în de vin, când te privesc Legător de stele pe spațiul ceresc. Amici, a noastre zile sunt păsări trecătoare, N-avem în scurtul vieţii nici timpul desperat, Ferice care cântă cu inima la soare și de chiar nemurind, în dulce sărutat, Trebuie să ceartă scum, de care vreau să mor e în ochii tăi în tolba divinului amor. Anghe! Cunosc, Orațiu, ascuns a ta gândire. Ți-am urmărit privirea. Ai darul de ghișire. Orațiu, n-am ce zice. Declar că sunt cântate oda oh, și din parte când tu ai improvizat. Și trec plată barnic, țin mâna mea de schimb. Alegi acum poete, răsplata ce-a promisă. Vrei aur? Vrei palate? Vrei statue, Ce si vrei? Voiesc pe jeta. Pe mine, o Dumnezeu. Pe nu no mai nu no mai. <mí toys> rea, rea, burn, eh, ha, e bună. Acum e timp să mergem voioși toți împreună alături între Cliniu. Ne-așteaptă un festiv. o, o, Watkins, Sărniciu, Au tot pe mine într-un vecin negru legat m-au aruncat. Și ce-a fost pentru masă gătit, o, au curat. Ura! Că ale oaspeților se pierd în vasta grădina palatului, Hebro caută în disperare măcar unul din sclavii care l-au bagiocorit, hotărât să-și verse tot focul pe el. Deodată, în față îi apare geta, pregătită să-și noul stăpân, poetul Horațiu. Scorbideceră! Pune-i făcut pe toate! Sunt sclava lui Horațiu! Nu te cunosc! Penaldează amenințător spre februar, care spăimântă dorubele la fugă. Slavii și mimii, în ritmul unui dans grotesc, se repetă răzbunătoarea supra statuii Spor, îi smulg masca, pe care o bazec o spermă și o strivesc în picioare. Când scauri se înapolează, în același tanz grotesc, mini și sclavii se repet la el, îl arată ce au făcut, apoi dispar râzând, răsându-l pe acesta împietri de spaimă pe al fața unei cumplite prevestiții. în grădina învăluită, în ceața-nserării. Sfârșit de atâta băutură și oboseală, senatorul Postuma a adormit pe patul moale din încăpere. Lângă bibliotecă, rezemați de marmură ferestrei, Geta și Calus privesc în grădină. Stăpânul nostru vesel la umbră în grădină Oaspeții viscau râdând, cântă și fac cina. Ah, spunem! Spunem, Galus, e oare adevărat? Nu spradă melucirii! Te lanțuri am scăpat! Alungă orice grijă, iubite, Jeta! Credem tot ce la lumina acum ochiul zvede. Nu este o nelucire. Al tău și al meu noroc ne-a adunat din lume ferice la un loc. De acum până la moarte. Vom fi tot împreună, purtând a fericirii nevește de culune. Ce zile o să petrecem, plăcute, încântate, cu toți poeții Romei și ai Greciei bogate, cu Plaut, cu Virgiliu, cu Omer înzeit și mai ales cu al nostru Horațiu mult iubit. Admira lui Horațiu poetice pe po lume, purtând fiește care în frunte al său nume. Epistole! Și ode, epode, satiri, tot a fost cuprins de dânsul. Am oprit nu pot să le sărut, Toate au fost scrise în ceară cu acest stilet, menite în veci ca să nu piară. Așa-i. Dar ne lipsește cel mai glorios din autografe. Care? Poemul prețios ce l-a compus Horațiu în zilele trecute. El l-a pierdut. Cum? Toate sa a foi pierdute? Da, toate. Erau legate cu artă, înfășurând un mic și scump cilindru. Dar spune-mi, unde, când? Nu pot răspunde alta decât că-i demirare cum un poet nu-și pierde și capul în visare. Așteaptă! Ce? Horatiu, mi-ai spus că merge des la Blanduzia, unde un loc e așa, ales sub un stejar La umbră îmi place să lucreze. Adevărat, acolo îi place să viseze. Ah, ce speranță! Da, poemul nu-i pierdut. Ești sigură? Cilindrul, îmi pare, l-am văzut aproape de fântână, în, iarba, -am -o. în iarbă, ce-am călcat-o. Hai de grabă să-l căutăm. Ia, Iată-o. copilă, e singură? Ce vreau. Postum? Ce gânduri are? Ah, Galus e cu ea, nu-mi pasă de prezența. aici. Un sclav nu-i om. Copilă, îmi place. Ești frumușică și tânără. Nemile de tine căci am suflet duios. Și m-am decis ca sclavă să te cumpăr? Făcut ai acest vis? Mai mult! Eu lui Horaciu făcut am după masă propuneri. Și? Horaciu mi-a spus că el te lasă în voie de a decide cum îi voi. Eu? Tu. Îmi place dar a crede că primești... Ba nu! Nu? Cum se poate? Ascultă, fi blândă și înțeleaptă. O soartă strălucită la mine de așteaptă. Ce spune grăbovitul? Tu nu știi ce sunt. Pretor, puternic, mare, bogat și cu având de verde tinerețe. A fost prin lumea întreagă cu ceritor de inim, Dar ca să mă înțeleagă, nu am găsit niciuna. O crezi? Nu crezi? Te crezi? Noi însă... Ne pricepem, nu ai văd. Ai grasii tinerele, guriță zâmbitoare, provite Nebun, O hire și promită plăcere bătătoare Nebunie să o gumește. Eros, îți este drag? Lașușa ta deschisă a morului prideag? Ai măsurat umarea, ai măsurat pământul, Acum îți mai rămâne ca să-ți măsoar N-am spus nimic. Prescriu aici pe curat, pot, lui Coraciu către. Așa? Hm. Ciudat. Ca să-mi urmez și lui zic păcat. Dacă fi jună, frumoasă, și alt nimic. că în lume are o nobilă menire. Să fie admirată, să dea fericire cu nuri săi, cu chipul de minți fermecător și mai presus de toate, cu i ei amor. Ținereța... De stai fără iubire, în primăvară dulce, trimite-ți în groapă să se culci. Deci, eu, fiind plăcut placuți și tu, fiindcă îmi placi, propunem ce? O pereche cu mine tu să faci. Consimți, au Oițele și lupii, mai ales ne ține casă, și trântorii cu stupii. Oi! Și scrie! Ah, Pare că Nadine o face, dar lui față un zâmbet am surprins. Ascultă! Vreau să cumpăr o casă cu grădină la Roma. Mie? Unde în glorie de plină, mai ales înconjurată de un fast. Vei duce în lenevire un trai împărătesc. Când te-ai trezit de-amiază din somnul sliniștit, Eu însu-mi în vreodată Pe palmi îți voi aduce zmăchile rorate Și pe-o tăpurie onix frumos săpate, covin spiritos de setea ce în sânge varsă foc și mintea îți predispune la visuri de noroc. Apoi, văpșindu-ți părul când brună, când bălaie, în casa de argintie vei face baie și te arma cu bengul, cu roșu de crocodil și mâine le-ți vei arge în de copil sau de pitic. Ai! Nu e mai tristă nebunie ca strechea bătrâneții. Ce? Trece, ce iarău, trec scrie! Ah! Hm! Unde rămas am? În baie. Cum? Pitic. Prea bine. Între vei mesteca mastic de hio, și ți-i pune la mâini și la picioare inele și brățele cu pietre lucitoare. și vei la plimbare purtat în bardachin de sirian octofor pe dealul Palatin și palnic precedată de negri în haine albe, cu place de argin pe lângă salbe, iar eu, de tine mândru, te voi urma supus, lihnit, fără suflare și gârbă. Ce-ai spus? Prescrie! Ce prescrie? Lipsește Dar ești afară cu tăzătorul braznic. Așa ocară! Te-aștept la blanduzia! Nu mă râd de-nșiună! Voi ești un pic de acă? Mă bolțăvesc! Pălea mea! Prea bine! Mă duc la blanduzia! Prințul să-i bătrânească, iar trece nebunia! M-a întrărut călăul în cel mai bun moment, când tocmai început să m-a fi chiar Ah, Aaa, biește, a, năpânește, rături! Aha, te-a prins! Ce este? Parcă-i scaur de cure cuprins. Nu vei, te vii? Ia bine că avem o socoteală în față cu păcătorul! Ce? Ce? Ai vreo bănuială pe jeta? Da! Pe mine? Tu azi îndemnat de sclavii mei să închidă în vecii întuneca tu e și să iasă cu toți înaintea de Așa este! Așa! Nu spune mintea cu o copilă Copilă? Pe țalon! Diasma infernală din Nicola Ceron! Ma ce vrei de la dânsa? De ce asta turbare? Voie să o răscumpă cu de mare ca să dau Hevlo! El o va peneți cu merită! în mândria ei, cita ea de pe masă de stilet și se-ndat desfrescat în băcoare. Barbare! Tu m-ai găsit când îi cerca! Nu este caz de moarte. El vrea cu lanțuri grele de fier ca să te poarte. Eu vreau cu vii irlande de flori să te încing. Alege! <trui> Îmi vine decât pe loc să o strâng! Ce poate mai înainte de-i face moș. Ia-ți seama, șerpoaie care dinte. Ce este? Șerpă, cauri de viuri m-ar Și jeta ține în mână mi-a scuțit? Postum, ce se întâmplă? Păraceu, răzbunare, ia sclavă îndrăstită am mi face amenințare de moarte, o clipă numai și m-ar fi judeață. Dar <cute> pentru ce? Stăpâne <cute> și tu, pe periat. Oricare ar fi motivul amenințării sale, eu nu sunt nealtă și răzbunării tale. Așa? Atunci mi-o rinde! Pe ea? Cine s a spus că scum place ție, orațul e dispus? Oricare preței sunt gata să-l... Așteaptă! Tu vrei să o răscumpere în ura ta nedreaptă. Eu însă vreau să o cumpăr în dragoste a cei port, de când cu trei cuvinte ți-a dat aspect de mort. Ce? Vrei tu concurența aici să-mi faci mie? E mare nebuniaţi, cât s a ta mozicii. Ei, mozicii! Da, de libertă-ncăvăţi şi-o împărălit, aflut-o gnatic de cerat. Clav, bundă-ştriva mică! Clavul peneşerată, din lumea moartă, cu fața ta svântată, faci graţii lângă fipe, de-a peste cap, zbierând amoruţi veşte, cu glas dungii de Profiți ca în Saturnale de limba ta cealată ca să-ți provezi, Mișele, sclavia de altădată. O mea să facă placul Să-ți sterci la o vegeta. peste margini a voastră glumătrece. O mie, oh! 4, patru, nouă, să rodem. E, hai, urmați cu prețul. N-a fost destul sclavia. Vai, mi-eștea de spre... Ați judecața dată! Oferă okay. treizește-mi! Ați judecața de două! Așa-mi plăs să fii! Vă pierde rândul, privește m ar fai bună! Jună, albă, rotundă ca o lună! Taci, te rog, ne. Ce păr, ce oanchi, ce dinți! Nu vă opri! Plânge! Sărmanii mei, păiți! Să fiu ca o bacantă, bat jocul a vânzării și prețul urei crude sau prețul de desfrânării! Am o să strig la tine! să A! Chiar Apă! Apliceți apă! Lăsați-mă cu să Ieșiți! Eu! Da. Ieșiți! Suntem tăi pe cei care am față -o singură geta, să o privim! Rămase singure cu jeta, nera se apleacă asupra ei, mângâind o și căutând să o readucă în simțiri. E scumpă, Geta. Oh. Oare am visat? Eram scoasă în vânzare? Nu. Nu e adevărat. A fost o glumă, numai să râdem de o țeartă între postum și scaur. Vai, crudă glumă. Iartă. Aflând că Geta nu iubește pe Horațiu, că sentimentele ei pentru poeți sunt sentimente de recunoștință și nu de dragoste, Neera se desparte de ea, liniștită și fericită. În timpul acesta, îngrijorat de starea getei, Jetei, se înapoiază din grădină, îndreptându-se spre ea. Scumpă geta, spune, ești bine? Cer iertare de scena fără știre, în ce te-a dus în stare să-ți pierzi mintea? Stăpâne, fii blând. Fiertător iertător, căci mințile-am -mi furat semezat îngrozitor. Ființa o săndită ce sufere și geme presimte ne răul. De umbră chiar se teme. Dar nu s a spus nici gândul și nici inima ta că în veci de lângă mine eu nu te-aș depărta. N-ai înțeles, copilă, din prima întâlnire atragerea spre tine și mea compătimire. Stăpâne! Me Cum roitai tu, jună? Tu să mori, lumina dulcea zilei apune oare în zori. Mă iartă, n-aveam dreptul ca să dispun de mine. Vai, sclavul n-are suflet și nici nu și Dar tu nu mai ești sclavă aici, în casa mea. Regina ești menită a fi, dacă ai vrea. Regina lui Horațiu e soartă triunfală. Nu, Geta! Cine era e demnă de-așa fală. A sunt un om în luptă cu sine care tace și-ar vrea, n-ar vrea să facă ce-i nevoit a face, dar nu mai pot învinge simțirea ce m-a învins. Iubesc de-a de iubire, sunt însumi eu surprins, tu singură. Tu, geta, avutai sacrul dar, Să-mă-n genunchi ferici, la dragostei altar, Schimbată-i pe Horaciu, Din omul nepăsării în omul suferinței. În omul adorării, om? copilă scumpă, surprinsă, văd că ești de-a mea de te-ntrebi te în tine, pirimele, mele dorite de plăcere, nici eu nu m-aș a prinsa mea ardoare, de-ar călca hotarul impus de-a onoare și dacă în mine geta cu dorul meu n-ar crește durerea neîmpăcată ce nopțile lungește. Poeți sunt și pun, de tot ce-i omenire nimic nu este străin, mai ginga și durere, mai viu un fericit. Din patima ce moare, el face o nemurire, Dar tremur, cobor ochii, o druce, scumpo, dor, în glasul de uimire, Nu simți al meu amor, alas l al suflet să vie către mine, Cum sufletul meu, geta, Se suie către tine ca vultru spre ceruri, Pornit în falnic salt. O inimă înaltă aspiră la ce-i Fatalitate crudă. Dar ce ai? Ce simți? Răspunde. Aș vrea în sânul bordții de tine Tu? Ochii mei spre tine nu-s i ridic. Sunt o nenorocită, căci nu găsesc nimic în trista omenire mai trist, respingător. Ca omul fără cuget, nerecunoscător. Tu ai înfrânt urgia grozavele mele soarte. Tu m-ai lui scaur. Tu m-ai scăpat de moarte. Datoare-ți cu toate comorile lumești. Onoarea, libertatea. Mai mult, tu mă iubești. Și eu sunt o sândită să parcă o ființă lipsită de îndurare și de recunoștință. Ah, martorul mi-e cerul, Horatiu! Te ador ca pe un zeu de pace blând, binefăcător, ca pe coroana mândră din fruntea omenirii. Și nu pot adorării să pun masca iubirii. Oh. Stăpâne, fie-ți milă! Mi-e sufletul robit. Iubești pe altul... Spune, un altul e iubit. O ceruri. Și acel altul, iubirea ta o știe? Da. Și e demn cu tine alături, să fie. E fiul de brân puternic, de capitan Viteastul. Merg și mă las. Ce pune Tornat pe pragul unui templu spre care m-am urcat, sfârșit ca om te-ai stins cu și n-a rămas din tine decât mai poetul. Ești amărât, Orațiu. Eu? Da, știu tot. Ce știi? Că geta te domina tu nu poți să fii alesul ei. Oricine ți-a dat această veste, te-a înșelat. Horace nu e nebun. Ba este. Vorbirea ta cu geta de aici am auzit. Ești adorat de dânsa, nu însă și iubit. așa Mi-a declarat-o în față-mi cu și eu... Tu ești victimă de-a ta închipuire. Oh, nu. Pornirei mei recercată am să rezist. i oh. m-a învins. <laughs> poți râde-ne, dar sunt trist. Și acum lumea mi pare deșardă. Nu, eroare! dut am judecata, tot clar văzătoare, și ce am rămas pe lume? Nimic, nici câte eram. Sunt om ce nu fac umbră, căci soare nu mai am. Tu ești acel Horațiu, filosof de renume. Tot ce îmi vorbeai de patim ca de ale mării spume, mi-ai zis suțat aminte. Că omul e mâfnit când în amurgul vieții pășește neoprit, că tainele naturii e lege ca să zboare amurgul către noapte, aurora către soare. Ești crudă! Penera, Orațiu! Ai respins când vine mai pe mână, ea mâna ți-a întins. Ei zis vrând în să săver și o îndulcire că zorile cu amurgul nu pot avea întâlnire. Ba nu! Ascundeam rana din sufletul înlovit. lovit. Lovit? ranit, De cine? de sclavă, tu copilă menită să inspire nu dragoste, ci milă. Și tu, în ademenirea de un vis amăgitor, schimbată sclava în zei, și mila în amor A nu vorbi de geta cu atâta ușurință ne era. Când Horatiu distinge o ființă, ea, dacă nu răspunde la viul său îndemn rivalul cel preferă, de trânsul nu-i ne dem. Rivalul tău? <fie> privește colo la blanduzia! Ce? Cunoaște și tu cei gelosim! <fie> privește rivalul tău de soi cum ține pe de mână și amândoi cu frunzele plecate cum stau citind pe cape. Lăține unei umbră, abia mai desparte. Oh. Ce zic, nu, nu! Privește-ți, pierduți într-un extaz, o brasă-l atinge frumosul, ei, i obraz, în ochii unii și altui se neacă a lor privirea, și o e o care se consacră noi, opește orice, vă stă la zugrănd. iată i împreună din vesele alergând. Se pine, Se pine, să pine. Oarte gol. lovește sunt Bren. Iubesc pe Geta și Geta mă iubește. Tu ne-o la moarte. În pace-o așteptăm. Cu gloria ta nu ne murim. te salutăm. A găsit e manuscrisul. Ovidie, sperare. Boi în genunchi, vă așteaptă cumplita am răzbunare. Orațul, fii demn de-al nume. Da, fiuman Fiți liberi, după uzul poporului roman, de acum a voastră lumea. Și tu, al ei. Deștepți, din visuri târzie și deșarte, din bunurile vieți cu tine male. O glorie, Horatio, nu va pieri întreg.